www.arejopaki.fi esittää Arejopaki-podcast. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa pitkästä aikaa taas Arejopaki-podcastin pariin. Täällä on tänään teidän kanssa keskustelemassa Aku Visala ja Robe Kojonen. Tänään Areopaki-podcastissa me puhutaan evoluutiosta ja pahan ongelmasta. Kysymys evoluutiosta ja pahan, pahan ongelmasta ei ole mikään uusi asia, vaan jo Charles Darwin omana aikanaan pohti sitä, että millaisen kirjan paholaisen kappalainen voisikaan kirjoittaa luonnon kömpelöistä, tuhlailevista, tumpeloivista, alhaisista ja kammuttaman julmista töistä. Ja kaikki, jotka ajattelee, että jumalausko ja evoluutio on yhteensopivia, niin joutuu jollakin tavalla käsittelemään tätä pahan ongelmaa tässä evoluution kontekstissa. Ja meillä on täällä tosiaan tänään vierna Rope Kojonen, joka on omissa tutkimuksissaan törmännyt usein tähän niin sanottuun evolutiiviseen pahan ongelmaan. Kerro vähän siitä, Rope, että mit, millä tavalla sä oot törmäillyt tähän ongelmaan? Joo, no usein kun kristityt puhumme luonnosta, niin me keskitymme sellaisiin luonnon kauniisiin ja hyviin ominaisuuksiin, joiden koetaan sitten jotenkin Jumalan viisaudesta – ja, ja rakkaudesta meitä kohtaan. Ja myöskin tässä keskustelussa luonnon suunnitelmallisuudesta saatetaan puhua siitä, että kuinka kaikilla eliöillä on, on juuri sellaiset rakenteet, joita ne tarvitsevat sitten oma, omaan lisääntymiseen ja hengissä pysymiseensä ja, ja tämä puhuu Jumalan hyvyydestä. Ja, te, mutta kuitenkin samalla sitten. Sitten helposti jätetään vähemmälle huomiolle se, että luonnosta löytyy myös esimerkkejä rumast, rumuudesta ja tällaisista kärsimystä siis aiheuttavista biologisista rakenteista. Niin, eli, eli tässä ikään kuin nyt tämä evolutiivisen pahan tai pahan tässä biologisessa todellisuudessa liittyy toisaalta siihen, että meillä on taustalla ajatus siitä, että että biologinen luonto on ikään kuin tarkoituksenmukainen ja hyvin suunniteltu tai jotenkin tämmöinen hyvin sliipattu, tyylikäs kokonaisuus tai kaunis tarkoituksenmukainen? Juuri, juuri niin. Eli usein, usein juuri tässä yhteydessä sitten tämä ajatus luonnon huonosta suunnittelusta on jonkinlainen vasta -argumentti. Ja juuri tässä yhteydessä myös Darwin itse vetos tähän, koska hän, hän painiskeli tämän suunnittelukysymyksen kanssa oikeastaan koko elämänsä ajan, ja hän kävi kirjeenvaihtoa muun muassa amerikkalaisen biologin Asa Grayn kanssa, joka puolusti tällaista käsitystä suunnitellusta evoluutiosta. Mm. Darwin itsekin sanoi, että hänen, hänen on vaikea uskoa, että tämä kaikki, mitä, mitä näemme ympärillämme, olisi tulosta vain sattumasta, mutta hän piti parempana uskoa, että että et, et, jos taustalla on luoja, niin sit luoja on toiminut tällaisten ä, luonnonprosessien kautta, joille hän on antanut ikään kuin vapaat kädet tuottaa näitä erilaisia tuloksia. Darwin sanoi, että hän on vaikea uskoa, että Jumala olisi ihan, ihan tarkoituksella luonut ihmeiden kautta näitä kaikkia loisia vaikkapa, jo, joita näemme, tai kissan, joka leikkii hiirellä. Hmm. No jatketaan hetki miettimistä sitä, että jos me nyt edustetaan tämmöistä samanlaista näkemystä kuin tää sun mainitsema Osa Gray, niin minkälaisia haasteita me joudutaan kohtaamaan? Ketkä on ikään kuin ne kriitikot, jotka sitten hyökkää tätä näkemystä vastaan ja vetoo tähän pahan ongelmaan? Joo, no sitä tulee oikeastaan kahdelta täysin päinvastaiseltakin suunnalta, eli toisaalta meillä on, on nämä ateistit, jotka he saattavat sanoa, että tämä kärsimyksen määrä tässä evoluutiossa ja maailmassa ylipäätään on yks, yksinkertaisesti liian suurta, että sitä voisi uskottavasti sovittaa yhteen Jumalan hyvyyden kanssa. Eli, eli kärsimyksen vuoksi on, on todennäköisempää, että tässä prosessissa ei ole taustalla mitään tarkoitusta. Eli, eli niin kuin Dawkins sanoo, niin evoluutio paljastaa meille maailman, jossa ei ole suunnittelua ja eikö pohjimmiltaan ole mitään hyvää taustalla. No, no sitten toiselta suunnalta kritiikkiä saadaan myös kreationisteilta, jotka äh, sa sanovat, että tällainen Jumala, joka loisi evoluution kautta, olisi todellisuudessa paholainen. Eli äh, jos, jos nyt vaikka ajatellaan, että Jeesus olisi siellä sitten tota, Jumalan poikana ohjannut tällaista äh, prosessia, jossa el eliöt kamppailevat verisesti toisiaansa vastaan, niin, e niin eikö tämä, tämä tekisi jotenkin hallaa meidän Jumalakuvallemme, eli olisiko Jeesus todella silloin hyvä. Mm. Siis esimerkiksi Matti Leisola, joka on esittänyt kritiikkiä tämmöstä, tätä niin sanottua teististä evoluutiokohtaa. kohtaan, eli näkemystä, jos me yhdistetään Jumalauskoa tämän evoluution kanssa, niin kirjoittaa, että teistinen darwinismi tuhoaa koko evankeliumin perustan, jos Jumala loi ruumiillisen kuoleman kautta, olisi hän valinnut vahvat väkivaltaiset ja murhaajat. Jumala olisi silloin paholainen. Ju, juuri näin. Ja kreationistien mukaan, siis kun puhutaan nimenomaan nuoremmaan kreationisteista, joiden, joiden mukaan elämä on luotu noin 6-10 000 vuotta sitten, niin he, heidän mukaansa tässä olennaista on nimenomaan se, että mitään kuolemaa ei ollut luomakunnassa ennen kuin vasta sen jälkeen, kun ihminen lankesi syntiin, eli se, sen, sen jälkeen sitten Jumalan kirous kohtasi maata ja, ja elä, eläimistä tuli kuolevaisia niin kuin ihmisestäkin ja, ja samalla ää, sitten eläimet alkoivat syödä toisiaan ja raadella toisiaan. Mutta he, he ajattelevat, että vai, vain tämä kreationistinen näkemys voi selittää sekä luonnon kauneuden että tämän rumuuden. Että se kauneus johtuu siitä Jumalan alkuperästä hyvästä luomistyöstä ja sitten se rumuus taas lankemuksen jäljistä. Niin ja se ajatus varmaan on sitten se, että tämä teistinen evoluutionisti, joka edustaa sitten ajatusta evoluution ja Jumalan olemassa on yhteensovivuudesta, nyt ei voi sitten vedota siihen, että kaikki se huono suunnittelu tai kaikki kärsimys, mitä täällä maailmassa on, niin on nimenomaan seurausta tästä ihmisen lankemuksesta, vaan se on seurausta siitä, että Jumala on valinnut jonkinlaisen luonnonvalinnan tämän luomisensa toteuttamiseksi jolloin se prosessi itsessään on jatkunut jo hyvin kauan ja tuottaa niin kuin jotenkin automaattisesti kuolemaa ja kärsimystä, koska se perustuu siihen, että, että vahvemmat selviää. Juuri, juuri näin ja, ja se, sen vuoksi myös, että tässä evoluution näkemyksessä kärsimystä ja kuolemaa on ollut tietenkin miljardeja vuosia ennen tätä ihmisen syntiinlankemusta, niin sitten ajatellaan, kuinka mikään Asia voisi aiheuttaa menneisyydessä olevia asioita, hmm. Et eikö, eikö tämä olisi jonkinlainen aikamatkustusparadoksi hmm. melkein. Ennen kuin puhutaan nyt lisää evoluutiosta, niin meidän täytyy hetkeksi keskittyä tähän varsinaiseen pahan ongelmaan. Eli, eli tota, mikä on, niin lyhykäisesti voi sanoa, että mikä on pahan ongelma? No siis pahan ongelmahan on kaikkein ehkä yleisimmin esitetty peruste Jumalan olemassaoloa tai ainakin Jumalan hyvyyttä vastaan. Mm. Eli ajatuksena on se klassisesti niin, että otetaan kaksi oletusta. Oletetaan, että Jumalan kaikki kaikkivaltias, jolloin Jumala voisi halutessaan poistaa kaiken pahan maailmasta. Oletetaan toiseksi, että Jumala on hyvä ja hyvyyteen sisällytetään se, että Jumala haluaa kaikille hyvää ja haluaa siis poistaa tämän pahan maailmasta. Eli toisin sanoen, jos Jumala on hyvä ja kaikkivaltias, niin hänellä on kyky poistaa paha maailmasta ja myöskin oletettavasti halu siihen. Mutta koska maailmassa kuitenkin on pahaa, niin voimme tästä päätellä sitten, että Jumala joko ei ole kaikkivaltias tai ei ole hyvä, eli että tämä perinteisen kuvauksen mukaista, ole, mukaista Jumalaa ei olisi olemassa. Tästähän on useita erilaisia versioita tietenkin tästä niin sanotusta arku, pahan, pahan vetoavasta argumentista Jumalan olemassaoloa vastaan. Ja, anteeksi, jotkut argumentit on esitetty ikään kuin loogisina versioina, jossa ajatellaan, että tämä pahuuden olemassaolo on loogisesti ristiriidassa Jumalan olemassaolon kanssa jolloin kysymys ei ole siitä, että pahuus olisi todistusaineisto Jumalan olemassaoloa vastaan sinänsä, vaan että se on niin kuin kylmästi, loogisesti yhteensopimaton. Eli jos pahaa on, niin Jumala ei voi missään olosuhteissa olla olemassa. Ja tästä on keskusteltu uskonnonfilosofian piirissä aika paljon, mutta tämä ei taida olla kuitenkaan se kaikkein suosituin versio tästä pahan ongelmasta. Joo, tämä perinteinen versio on useimpien uskonnon filosofien mielestä aika ongelmallinen sen vuoksi, että ihan yhtä hyvin voitaisiin kääntää se päättely toiseen suuntaan, eli jos hyvä Jumala sallisi pahaa maailmassa, niin sitten Jumalalla täytyisi olla jokin syy, ja johtopäätöksenä sitten tästä on, että Jumalalla on jokin syy, sy syy tähän, eli O Ongelmana on tämä hyvyyden määrittely ja, ja se, että et voimmeko tosiaan niin kun sulkea loogisesti pois sen mahdollisuuden, että Jumalalla olisi hyviä syitä sallia paha ainakin joksikin aikaa. Ja yleensä ajatellaan, että emme voi, että tämä ihan niin kun puhtaasti loogisena argumenttina ei toimi. Mutta sen sijaan useimmat aj ajattelevat, että paha olemassa voi voisi silti olla todistusaineistoa, tässä keskustelussa. Eli, äh, eli, eli mikä, mikäli voidaan osoittaa, että pahan olemassaolo on vähemmän todennäköistä äh, sen, per, sen oletuksen perusteella, että Jumala on olemassa, niin sitten, äh, äh, sitten tässä tapauksessa pahan olemassaolo sitten laskee sitä Jumalan olemassaolon todennäköisyyttä. Eli tämä on tämmöinen niin kuin evidentialistinen versio pahan ongelmasta. Hmm, eli se kippaa sitä ikään kuin Jumalan olemassaolon todennäköisyyttä, niin kuin vaakakuppia toiseen suuntaan. Ja toki sit yleensä, yleensä filosofit, kun ne väittelee tästä, niin niillä on eri näkemyksistä, kuinka paljon sitä, kuinka, kuinka kuin epätodennäköisen se Jumalan olemassaolosta tekee. Mutta, mutta se on myönnettävä, että, että lähes kaikki uskonnon filosofit, jota minäkin tiedän, jotka on sitä mieltä, että Jumala on olemassa, niin nekin myöntää sen, että tämä kärsimyksen ja pahan tässä määrin, kun meistä nähdään, ne olemassaolon ainakin jossakin määrin ikään kuin on evidenssiä Jumalan olemassaoloa vastaan. ja ajattelevat, että no meillä on sitten muita todistusaineistoa, muita todistusaineisto, joka sitten kippaa sen vaakakupin sinne Jumalan olemassaolon suuntaan, mutta se pahan, pahan ongelma ainakin painaa sitä niin kuin toiseen suuntaan. Juuri näin, eli se, että kuinka, kuinka paljon se painaa sitä vaakakuppia, niin riippuu sitten siitä, että kuinka hyviä vastauksia meillä on siihen pahan ongelmaan teistinä ja, ja, ja toisaalta siihen, että voiko sitten ateistiselta pohjalta selittää sen pahan olemassaolon paremmin. Että tä, tällaistakin on kuullut, että pahan olemassaoloa voidaan käyttää todisteena Jumalan olemassaolon puolesta. Tätä yritetään perustella esimerkiksi siten, että no Louisilla vaikka on, on tä, tämä äh, argumentti, että jos, äh, jos tosiaan tota, ei ole olemassa mitään mm, ihmistä korkeampaa moraalistandardia, niin, niin millä perusteella me sitten sanomme jotain asiantilaa objektiivisesti pahaksi? Joo, no on on niin monia kysymyksiä herää, joista yksi on tietysti se, että, että meidän pitää erottaa ikään kuin moraaliset – moraalinen oikea ja väärä niin sitten ikään kuin hyvästä ja pahasta hmm. ja mehän voidaan sanoa, että vaikka mitään moraalisesti oikeita ja väärää ei olisikaan olemassa missään objektiivisessa mielessä, niin on silti jotkut asiat on hyviä joillekin jonkinlaisille olijoille, vaikka meikäläisille sosiaalisille olijoille, joita me homosapiensit ollaan, niin nyt objektiivisista tai riippumatta siitä, onko mitään objektiivisia moraalisia standardeja, niin meillähän tietty yhteys toisiin ihmisiin on hyväksi, eli se, se tukee jotenkin meidän tota, olemassaoloa ja saa meidät toteuttaa paremmin meidän kykyjä ja niin edespäin. Toki sitten joku tässä vaiheessa voisi sanoa, että Aa, tässä on nyt joku ajatus sitä, että millaisia meidän pitäisi olla tai, tai jotain muuta vastaavaa, mutta, mutta tota, tämä niin kuin pahuuden erottaminen niin kuin moraalisesta on nyt aika, aika tärkeä ero, mikä pitäisi mun mielestä tehdä. Okei, eli meillä on nyt tässä tämä ikään kuin normaali pahan ongelma, joka käsittelee yleisesti ottaen kärsimyksen olemassaoloa luomakunnassa, erityisesti tällaisen tarkoituksettoman kärsimyksen. Mutta nyt siirrytään takaisin tähän evoluutiokysymykseen, niin, niin mitä nyt tämä evoluutio lisää tähän pahan ongelmaan? Näyttäisi nyt ainakin lisäävän sen, että meillä ei ole pelkästään, men historiaa jo vaan niin kuin ihmisen historiaa ja ihmisen kärsimyksen historiaa, vaan meidän pitää selittää myös kaikkien muidenkin eliöiden tämä ikään kuin pitkä kehitys ja sen mukana tuoma niin kärsimys. Eli näyttää siltä, että ainakin se kärsimyksen määrä kasvaa, koska aika perspektiivi kasvaa niin syvälle sinne menneisyyteen, niin kärsimyksen määrä näyttää kasvaa niin aivan massiivisiin mittasuhteisiin. Joo, mä, mä sanoisin, että äh, tämä äh, kärsimyksen skaalan kasvaminen on yksi useimmiten kirjallisuudessa mm, vastaan tulevista perusteista. Eli äh, jos aja, ajatellaan tällaista lyhyttä historiaa ja ajatellaan sitä, että minkä verran kärsimystä siinä ehtii tapahtua, niin tietenkin jos me lisätään sitten historian pituutta tosi paljon, niin, niin samalla me kasvatetaan myös sitä kärsimyksen mm, absoluuttista määrää, eli, eli sitä määräilijöitä, jotka ovat ehtineet kärsiä. Tietenkin ennenkin evoluutioita jo tiedettiin, että eläimet kärsivät, ja, ja tota, varhaiset kristitytkin esimerkiksi keskusteli näiden mm. gnostilaisten kanssa, jotka ajattelivat, että tämä vanhan testamentin luoja Jumala ja, ja sitten tämä Jeesuksen Jumala täytyy olla eri, koska tämä, tämä luoja Jumala on luonut, luonut tällaisen kärsivän maailman, eli tämä oli, oli sinänsä niin kuin tunnettu ongelma jo silloin, mutta ajatuksena on sitten, evoluutio voisi vähän pidentää tätä skaalaa. Hmm. Onko siinä jotain muuta, mitä se lisää? Muuta kuin siis tätä ikään kuin määrällisesti tätä kärsimystä ja sitten, no se näyttäisi lisää myös näitä kärsimyksen subjekteja, eli että ketkä me otetaan tämän moraalisen tarkastelun piiriin, koska tähän näyttäisi olevan ainakin nykybiologian valossa ikään kuin Haaste. Eli me ollaan jotenkin ajateltu, että vaan niinku tietynkaltaiset eliöt, ikään kuin aika paljon meitä homosapiensia muistuttavat eliöt voi kärsiä moraalisesti relevantilla tavalla. Mutta näyttää siltä, että mitä enemmän me nyt opitaan biologiasta, niin me opitaan koko ajan sitä, että myöskin aika meistä erilaiset eliöt niin kärsii. Eli ei pelkästään se kärsimyksen määrä lisäänyt, vaan se, että minkälaiset eliöt lasketaan ikään kuin kärsimyksen subjekteiksi, näyttää niin kuin koko ajan kasvavan, että se ongelma näyttää vain niin kuin kasvavan ja kasvavan. Niin, no, tämähän on sinänsä niin evoluutiosta jossain määrin erillinen keskustelu siitä, että mitkä eliöt pystyvät kokemaan kärsimystä ja missä määrin. Tässä ongelmana on, on, on se, että me ei niin kuin päästä suoraan käsiksi niiden kokemusmaailmaan, vaan meidän täytyy miettiä niin erilaisten analogioiden kautta siltä, että, että nyt vaikuttaa siltä, että joku koira vaikka kykenee, kykenee tota, kokemaan kärsimystä, kun se uikuttaa tai, mm. tai sillä on, on niin jossain määrin samanlaisia her hermoratoja ja, ja myös, myös tällaista, että Kyllä kirjallisuudesta löytyy vielä sellaisia, jotka puolustaa jonkinlaista tämmöistä niin sanottua uuskartesiolaista ratkaisua, jossa, jossa ajatellaan, että eläinten kyky kärsiä olisi ainakin merkittävästi alhaisempi kuin ihmisillä. Ja itekin ajattelen, että esimerkiksi nämä Darwinin esimerkit kärsivistä ötököistä ei välttämättä ole niin... Kuin niin vakuuttavia että just osa, osaksi tämän takia, että niillä tuskin on niin, kuin niin merkittävä koko kärsimykseen. Mutta si, silti ajattelisin myös, että, että, että, että kyllä tutkimus tukee sitä, sitä että, että kyllä eläimetkin pystyvät kärsimään. Niin voisi myöskin kysyä tällä lailla, että että onko se kärsimys nyt sitten vaan se ainoa ongelma tässä, koska mehän voitaisiin myös ajatella, että ehkä sitten Darwinia niin vaivasi tämmöinen, että niin kun me aiemmin eroteltiin ikään kuin moraalinen ja sitten, että mikä on ikään kuin hyvää ja pahaa, nehän ei aina mene päällekkään. Niin voisiko ajatella, että, että vaikka joku olio ei kärsiskään, niin silti ikään kuin sen hyvää jää toteutumatta, että sen jonkin olion, jonkun ötökän hyvä ei toteudu, se ikään kuin se, sen luonto ei toteudu, koska sitten siihen tarttuu joku loinen, joka tuhoaa sen esimerkiksi. Ja vaikka se kärsiskään niin kuin subjektiivisessa mielessä, ikään kuin kärsimyksen kokemusta, mutta se hyvä, mikä se yhtäkään hyvä nyt sitten onkin, niin, niin se ei sitten pääse toteutumaan. Niin, siis voidaan kysyä, että onko se parempi, että sillä kärsimyksellä on tarkoitus luonnossa vai että sillä ei ole tarkoitusta mm. – koska nythän jos me katsotaan näitä monia loisia esimerkiksi, mitä luonnossa on, tai vaikkapa sitä saalistusta, niin niillä on todella hyvin merkittävä rooli niissä luonnon ekosysteemissä. Voidaan sanoa jopa, että vaikka sen yksittäisen ötökän kannalta on huono, että se loinen tulee ja, ja, ja syö sen, niin kuitenkin sen koko ötökän populaation kannalta ehkä voi olla parempi, että siellä se ekosysteemissä on tällaisia tasapainottavia tekijöitä, jotka sitten mahdollistaa sen jatkuvuuden, että meillä on, meillä on näitä tapauksia, jossa just vaikka haiden puute sitten saa jonkun koralliriutan kärsimään, tai sitten on, on tämmöisiä niin kaameita loissieniä, jotka on ihan kuin jostain, jostain tota kauhoelokuvasta, mutta, mutta sitten paljastuukin, että niilläkin on niin oma, oma olennainen merkitys sitten siinä luonnon kamppailussa. Mutta tämähän, tällaiset esimerkit voidaan myös nähdä sillä lailla, että okei, okay. Ja yksi tapa tarkastella niitä on se, että, että ne on osa ikään kuin sitä suurempaa kokonaisuutta ja siinä mielessä ikään kuin osa suunnitelmaa ja tarkoituksenmukaisia. Että ne ei ole tarkoituks niin tämmöistä tarkoituksetonta kärsimystä tai pahaa, mutta sitten taas toisaalta niistä voidaan myös päätellä se, että se väkivalta ja näiden ei-päämäärien toteutuminen ja se kärsimys on ikään kuin osa sitä koko järjestelmää. Eli ja, ja tämä on luultavasti se, että minkä takia täällä on niin semmoista intuitiivista puruvoimaa tällä evolutiivisella pahan ongelmalla. Eli, eli me ajatellaan, että se koko luonnon järjestelmä on jotenkin rakennettu tavalla, jossa sen kokonaisuuden hyvää tukee väkivalta. Joka, joka ikään kuin rikkoo niitä yksittäisiä olioita, jotta se koko systeemi pysyy kasassa. Eli me, siellä pitää kuolla niitä tota olioita jäniksiä pitää kuolla, koska muuten niitä olisi ihan hirvesti joka paikassa, ja sitten koko luonnon ekosysteemi menisi, äh, menisi äh, ei toimisi enää kunnolla. Ja, ja sen takia niiden pitää kuolla ja niitä pitää saalistaa. Eli se väkivalta on ikään kuin osa sitä kokonaisuutta, vaikka se onkin tarkoituksenmukaista, Joo, A aivan niin. Eli siis se ajatus monesti tässä evolutiivisen pahan ongelmassa onkin nimenomaan, että vaikka me niin kuin jo nykypäivässä huomataan, että tällä saalistuksella ja kärsimyksellä voi olla rooli luonnon ekosysteemeissä, niin, niin tämä ei ole vielä koko totuus, vaan sit koko tämän prosessin kautta, ka kaiken sen hyvän taustalla, mikä me nähdään, niin onkin, onkin sitten tällainen kärsimys. Eli tilannetta voidaan tavallaan verrata siihen, että meillä olisi olisi joku näennäisesti tosi kaunis ja hyvä yhteiskunta, mutta sitten paljastuukin, että se pysyy pystyssä vaan sillä, että toisin ajattelijat aina vangitaan ja niitä kidutetaan jossakin vankiloissa. Tämä jotenkin tuhoaisi meidän käsitykseen sen yhteiskunnan hyvyydestä. Tämä, jos me saataisiin selville, että sen, että et se on niinku kausaalisesti, että syy-seuraussuhteena se, se kaikki riippuu siitä, että siellä taustalla täytyy olla tätä kärsimystä ja kuolemaa. Aku ja Rope palaavat ensi jaksossa keskustelemaan lisää evolutiivisesta pahan ongelmasta ja erilaisista siihen esitetyistä ratkaisuista. Siihen asti kuulemiin.